Я пришвидшила кроки, увійшла у напів темряву під'їзду. З кожним поверхом моя рішучість зникала. На стіні скридяним написом помітила розмазаний вчорашній слід від своєї руки, отже я дійсно була тут. Стояла перед дверима оббитими жахливим старим дерматином і не наважувалася подзвонити – Дістала люстерку, прискіпливо огляділа себе. З цією дівчинкою нас поєднував хіба що кольор очей, а це не суттєво. Турбувало одне, аби не втратити свідомість, коли побачу їх, молодших за мене. Ох! Я натисла на дзвінок, почула голос. Батьку. Відчини я в ванній, і кроки за дверима. Ще колток повітря, цього разу вологого, просякнутого запахом льоху. І двері відчинилися. «Вам кого?» Я заклякла. Почувся жіночий голос зсередини квартири. «Вадику, хто там?» Голос чоловіка, що відчинив двері. «Ви до нас?» І з приводу віри, що вона ще утнула, проходьте. Дружина скоро вийде. Певно, я щось відповідала, але поки що не чула себе. Надто задзеленчало у вухах. Пройшла до зали, яка водночас була і спальнею. Диван із синьою оббивкою, виводок кактусів на підвіконні – Прибалтійський телевізор Шеляліс, Старий магнітофон Весна. Біля ніг закрутилася заморкотіла димка. Моя кішка. Вам зле? Це через спеку. Лілі, валерянки! Я обережно опустилась на стілець, він хитнувся. А вже ж одна ніжка на ньому завжди кульгала. Утопилась поглядом у світлину, що висіла на стіні. Світлину? З мого альбому. На прогулянку. До кімнати увійшла молода жінка в сарафані. Її волосся було мокре. У руці вона тримала чарочку з мутною рідиною і склянку води. Передала усе це чоловікові, той мені. «Випийте». Жінка прискіпливо оглядала мене. Я поквапилась відвести очі, подякувала і випила краплі, запила водою, вдячно кивнула. Ви до нас? запитала жінка. Те Та -та -та так, відповіла я, ледь ворушачи язиком. Мен тро не трохи не не незвичайна справа. Вони сіли навпроти мене за стіл. Їхні обличчя були зосередженими. І дуже молодими, без жодної хмаринки. Певно, я здавалася їм тіткою. Хоча, як я вже казала, ніхто не давав мені більше двадцяти п'яти. Але у цій досить незручній довгій сукні, яку я надягла, у грубих босоніжках, які не носила років десять і які шкода було викидати, я виглядала на всі свої роки. Гадаю, що ще і з гаком. Тому вони так і дивились із шанобливою, але трохи відстороненою увагою. Отже, почала я, намагаючись подолати своє затинання, яке щомиті посилювалось, «Мене звуть Вероніка». Я хотіла назватись по батькові, але вчасно закашлялась. Представилась, назвавши прізвище чоловіка і вигадане прізвище. А потім почала брехати, як пописаному. Я працюю тут неподалік у Вишневому, у науково-дослідній лабораторії. Яка ще до дідько лабораторія, запитала сама себе. Але на вагальний роздуми не було часу, і я сміливо повела далі. Обставини склались так, що по кілька днів протягом місяця я мушу жити тут, в місті по-перше, бути на курсах підвищення кваліфікації яку цікаву кваліфікацію ти збираєшся підвищувати а ще треба вибити апаратуру для лабораторії господи, яку ще апаратуру